то виявив би, що ця перша Руденька з'явилася на світ Божий ще перед тим, як Рудько поселився на околиці, принаймні років за сім. Можливо, Руденька Таня, тобто та, що це бігла зараз вулицею, стала результатом розвідувальних акцій на околиці Рудька, його першим, так би мовити, пробним каменем. І оцей перший пробний камінь здобув дивний норов. Його не цікавили молодечі забави та ігри а більше поточні справи вулиці. Отож, водилася не так з ровесниками, як годилося б, а все із старшими, навіть старими жінками. Тобто, стала отаким собі добровільним носієм неписаних телеграм бездротового телеграфу. За цю службу їй, ясна річ, ніхто не платив, але вона віддавала їй немало енергії і діставала отого своє задоволення. Бо чого б тими вуличними справами так прийматися? Отож, руденька Таня швиденько чимчикувала вулицею із розпаленим, як сонечко, лицем, із лискучими жовтими очками, із напівростуленими, вкритими ластовинням губенятами, і двома маленькими, як ріжки, тільки ті ріжки були не спереду, а ззаду кісками, туго заплетеними і перев'язаними рудими поворозками. Кіски, приходячи бігу, енергійно стріпувалися. Валька засовала на ослінці могутнім задом, очі її засвітилися, а вуста ще заздалегідь почали всміхатися адже ніколи руденька таня ні до кого даремно не приходила. Проминула й, не глянувши рябу надьку, яка так само самотньо стовбичала біля фірки, й слухала, як чорт внутрі помаленьку тлить її душу. Ряба розчаровано провела Таню оком, бо все-таки сподівалася, руденька зупиниться і вони перекинуться словом. Але Таня різко завернула праворуч і подалася вниз стежку, яка могла вести тільки до вальки. А з валькою рябанатька була посварена. Отож цей заворот руденької додав їй ще більшого жалю, хоч і збудив немалий інтерес. Щось у себе на хвості ота руда сорока вальці таки, напевне, несла. Валька ж уже побачила руденьку, побачила, як та зневажила рябу Надьку, і солодка втіха ворухнулася в її просторих грудях. Водночас вона і схвилювалася, через що запустила руку в кишеню халата, витягла пістолетика інгалятора і вдихнула випухнуті ліки. Дихати стало легше, і вона пильно стежила, як Таня збігала з гірки, потім різко завернула до вальченої хвіртки, звичним рухом запустила до засуву руку, відчинила і метнулася, забувши зачинити, під три сходинки, а тоді побігла доріжкою, вимущеною вальченим чоловіком Степаном, просто туди, де монументально, як гора, вивищувалася на ослінці валька. «Здрасте, тьотю!» Сказала задихано Таня, і з маху спинилася, ніби добре натренована конячка. Тоді повела туди-сюди голівкою з настовбурченими кісками і додала. «Красиві у вас горгіни, тьоті». «Так, «Да, красиві», – сказала Валька. «Тільки цієї весни тяжкою мені було їх садить, на колінах повзала, а так і посадила». «Треба було покликати мене», – енергійно сказала Руденька. «Так люблю цвіти, а в нас їх ніде садить». «Сідай на ганочку, Тань», – добродушно припросила Валька. На ганку була простелена повстина, спеціально призначена для посиденьок. «Нє, я постою», – сказала Руденька. «Знаєте про вашу родичку Тамару?» «Нічого не знаю», – здивовано протягла Валька. «О, це кіно!» – енергійно струснула кіска Таня. «Я б, може, і не прийшла цього сказати, але це ж ваша родичка, да?» Ну, така родичка, сказала Валька, десята вода на киселі Це Степанова родичка Все одно своячка, сказала Руденька А знаєте, що вона стала жебрачкою? Та ти що, щодувалася Валька Ну та сидить біля гастроному на базарі Вже до того допилась, сказала Валька Вона ж має пенсію Теперечки такі пенсії, що прожить трудно Енергійно сказала Руденька А їм ще випить трай то щодня І накормить тих хлобурів Капілю Шуриком Ні, ви бачили таке? Послали матір руку простягать Це Шурик таке придумав Капіля не хотіла, а Шурик її уговорив А ти звідки знаєш, здивувалася Валька Ну, в мене свої методи Я ж над ними живу І чуєш, що вони говорять внизу? Ще більше здивувалася Валька У мене слух хороший тьоть а вони хіба говорять? Вони тьот кричать, не говорять. О, чого капіля обіщала отдати гроші, сказала Валька.